Ma már nem csak a bolygó felszínének tanulmányozására 2012-ben odaérkezett autóméretű Curiosity által készített fotókról ismerjük, de ha a NASA és Nixon komolyabban vette volna von Braun tervét, akkor ma már astronauták is ülnének abban a járgányban.